Fema Classic na Fema Radio Show na Fema Radio Show World of Dodo! Inakwaje msikilizaji wa Fema Radio Show karibu sana katika kipindi chako kizuri kabisa kinacholeta kwako na kijana mwenzako Rebecca Giumi kila wiki nakwambia tuko hapa kwa ajili yako. Ya, tunazungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo na ni masuala mengi sana ambayo ukizungumza mnyororo wa thamani yanakuwa yanaingia humo. Lakini hili la leo ambao tunalizungumzia pia linaingia humo moja katika wakati nzima ya mnyororo wa thamani. Tunazungumza kuhusu jinsi gani mkulima anaweza akapata mtaji kupitia vikundi vya wakulima. Na unapozungumzia swala so zima la mnyororo wa thamani kitu cha msingi kabisa ukiacha tulile wazo kwamba mkulima nataka kufanya kilimo lazima awe na mtaji lakini mtaji unaopata wapi sasa eh ndio swala lazima ambalo tutakuwa naizungumza leo tukiangazia vikundi vya wakulima na jinsi gani basi vinaweza kuwawezesha wakulima kupata mtaji timu yangu iko Dodoma Kibaigwa imetia team pale bado inaendelea kutafuta habari kinagobaga ya jinsi gani basi wakulima wanaweza kufanya kilimo bora nikukumbushe tu Femara Radio Show ni kazi nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC ansaf pamoja na ACT na kila wiki niko na reporters wangu ambao wao basi wanafanya kazi nzuri kabisa ya kuzunguka katika mitaa ya jamii tofauti tofauti kuuliza wananchi kuhusiana na masuala ambayo tunaizungumza hapa ndani katika Fema Radio Show. Na leo basi tuanze na Johanna Herman Kaziao ambaye basi yuko huko kwa Kibaigwa Dodoma a, tayari kabisa amezunguka katika sehemu fotofauti tofauti mitaa ya Kibaigwa kuuliza wananchi kuhusiana na swala ambayo tunalizungumza leo. Mkulima anawezaaje kupata mtaji kwa ajili ya shughuli yake ya kilimo? Johanna Herman Kaziao terrible sana unanisikiliza fema ma radio show sauti yako ma radio show sauti yako fema radio show sauti yako female radio show sauti yako female radio show sauti yako femi club na fema radio show na fema radio show ya baada ya kusikiliza sauti za wananchi tofauti wakizungumza swala ambalo liko ndani leo ndani ya fema radio show na kukukumbusha tumsikilizaji unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia namba ya 0753 Sifuri sifuri sifuri sifuri tatu moja hivi sasa ukishika simu yako alafu uh, ukawa na tuandikia ujumbe au maoni yako kuhusiana na kila ambacho tunakizungumza sasa hivi itakuwa poa sana stahau so, kuandika neno radio Una cha nafasi andika ujumbe wako kisha tutumia kwenye namba hiyo niliyotaja usisahau kuandika jina lako na semu unayotoka. Time hapa tutatakamskiuze kijana mwenzetu ambaye yeye basi anasanuka pale katika Jipange na bado tuko na reporter wetu ambaye ni Joanna amefanya kazi nzuri pia ya kwenda kumwoji Jipange wetu wa leo na yuko hapa kwa ajili ya kutusikilizisha kazi yake lakini pia tusikie story ya kijana ambaye anatuambia yeye kama mkulima alifaidika vipi kwa kuwa kwenye kikundi hasa kwenye swala so lazima la taji au ile hela ambayo unapata mwanzo kabisa kianzio cha kuanzisha shughuli nzima ya kilimo. Yoana karibu. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, Jipange. Jipange. ange ngeke pake ange femur clavicle na femur reducer ya baada ya kumskiliza Jipange time hapa amani nini? Ah twatu kumskiliza rafiki yetu bwana Ishi kusema kweli kila wiki mimi ananifurahisha sana. Anakuwa vitu fulani hivi eh kuhusiana na kila ambacho tunakizungumza lakini akiwasilisha uh, maisha ya vijana halisi ambao wako huko wanafanya kilimo na wanakuwa wanakutana na changamoto au mambo ambayo tunaizungumza hapa. Bwana Ishi, hem tupe utangazo. Fema Radio Show Rukaju. Aa e, kichwa kinauma. Yaani ukisikia kichwa kinauma ndio huku. Kama mchakato wa kupata mkopo kwenye mabenki ndio huu, basi shauri ipo. Masharti yao kwangu ni utata, dhamana yao kwangu ni utata. Mala wo ukitaka mkopo unatakiwa uje na, na hati ya nyumba kama dhamana. Iyo hati ya nyumba mimi nitaitoa wapi? Kuishi kwenye naishi nyumba ya kupanga. Kodi yenyewe kwangu ni mgogolo. Kila siku napanga mikakati ya kumkwepa mama mwenye nyumba. Naondoka asubuhi sana akiwa melala. na ninarudi usiku sana akiwa bado amelala. Mala ho kama una hati ya nyumba, ndio na hati ya gari. Mimi hati ya gari jamani nitaitoa wapi? Hiyo hati ya basikeli tu kwangu ni utata. Eh? Sasa nitaitoa wapi? Ivi akili yangu kweli ina akili kweli? Kwa mtajiu huu sitaweza. Sasa nitoke vipi? Eh nitoke vipi? Nimekumbuka. Unajua kili yangu muda mwingine ilikuwa kama kama manyunyu vile kama chenga chenga. Lakini mjuma Mapunda na wanakikundi wenzangu wa waliniambia kwamba hii michango midogo midogo tunayotoa kwenye kikundi naweza nikapata mkopo kama mtaji wa shughuli zangu za kilimo. Sasa mimi najisumbua kwa kitu gani? Na dhamana ni rais kabisa kwamba wanakikundi kikundi zangu ndo yangu. Sasa mimi najisumbua kwa kitu gani? Hakuna cha hati ya nyumba ya udongo wala hati ya mkokoteni. Hakuna longolongo kwenye kikundi. Eh, hey, sasa mimi najiuliza hapo oh, mara huko mara huko. <laughs> ni mapunda akanipe madodoso ya kutosha jinsi gani ya kupata mkopo. Hey, kwenye kikundi hakuna longolongo. <laughs> Una Fema Radio Show. Ya yeah, rafiki yetu Kimsingi ameongea ukweli. Kusema kweli kuna changamoto kubwa sana kwa wakulima hata vijana wa kawaida kupata mikopo katika taasisi za kibenki. Nona bado masharti yanakuwa magumu sana na bado sijaelewa serikali na wadau kwa upande mwingine kuna jitihada gani za kuweza kulitatua tatizo hili ambalo naona bado ni kubwa vijana wengi wanalamika kila siku ni ngumu sana kupata mikopo katika taasisi za kibenki. na hizi taasisi ambazo zimewekwa rasmi kabisa kwa ajili ya kushughulika na masuala ya kipesa na ndo time hapa sasa Tunila kukutana na jembe wetu wa leo ambaye yeye kimsingi ni mtaalam anatueleza kiuta kabisa changamoto ambazo ziko katika taasisi za kibenki lakini pia umuhimu wa vikundi vya kulima kwenye kuwasaidia wakulima kupata mikopo na mtaji pale ambapo wanataka kujishughulisha na shughuli za kilimo tuko na ripota wetu hapa mwingine ambaye ni Dina Malechela na pia alipata nafasi ya kukutana na jembe wetu akaojana naye kuhusuana na kila ambacho tunakizungumza leo Jinsi gani mkulima anaweza kupata mtaji kupitia kwenye vikundi vya wakulima? Tukio katika dhana nzima ya mnyororo wa thamani katika kilimo. Dina malechela time yako hapa. Sema club na fema radio show. Na fema radio show. Djembe, jembeni. Jembe jembeni Jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni unusikiliza Fema Radio Show Yes baada ya kupata nondo kutoka kwa jembe jembeni wetu wa leo nikushukuru sana Dina Malechela kwa kazi nzuri kabisa Time hapa ndani ya Fema Radio Show tunaburudika yap tunatumskiliza Hadley akishirikiana na j Love wanakuambia weni wangu <muchasana> nam avalundinyo una kebayu tenyo tofayo tochayo chango pateko nokathwa mono ochakoko moyo isinstance yona batodawe alekeleza alekeleza alekeleza alekeleza alekeleza alekeleza ni wanaumia ona mimi na wewe mpenzi nimeshiba na furaha mpenzi oh ina thamani lipenzi wangu haya nalijua mpenzi wangu Sangua mawa yeah yeah Sa lionzo mba Bogiago yo sangua mawa mona mo she yeah. yeah. Na Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. One don't do Sema. Na Fema. Yeah, msikilizaji wa Fema Radio Show kama ninavyosema kila wiki unasema na Fema, alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti kutoka kwetu Femina. Yeah, wiki iliyopita Tulikot tunazungumza masuala mazima ya vikundi na umuhimu gani wa mkulima kuwepo kwenye vikundi. Nimepokea meseji nyingi sana kutoka kwenu wasikilizaji wetu wa Fema Radio Show na tame hapa ningependa kuzisoma lakini kabla sijezisoma naomba nikukumbushe unaweza kuwasiliana nasi uh, katika Fema Radio Show kwa kutumia namba 0753003001. Usisahau kuandika neno radio kuna cha nafasi unatuandikia ujumbe wako unatuma kwenda kwenye hiyo namba lakini pia cha mwizi zaidi usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka ya naomba kwa kusoma message hapa huyu uh, wa kwanza mkulima kuwepo kwenye kikundi kumsaidia kujikimu na mahitaji ya kilimo kama kununua mbolea na mbegu za mazao jina langu ni Isaac Julius wa Shinyanga Isaac asante sana uh, mwingine anasema naitwa Ruhasha mkulima pia mwanafunzi wa cha mtakatifu South Mwanza Faida mkulima kuwa kwenye kikundi ni kupata mkopo kwa pamoja, kuuza kwa pamoja, pia kutambulika kupitia ujasili ya mali. Ya asante sana. Kwa mingine sana naitwa Doto niko Geita wilaya ya Nyangware. Mkulima ni muhimu kuwa kwenye kikundi kwani humsaidia kupata pembejeo kwa uraisi. Nashukuru sana sana sana kwa message zenu. Umegesema ni asifiwe mgaya toka Njombe. Umuhimu wa mkulima kujiunga kwenye vikundi, moja ni rahisi kupata mikopo, pili ni rahisi kupata soko la mazao, tatu ni rahisi kusafirisha mazao kwenda sokoni. Nne ni rahisi kupata elimu kuhusu kilimo cha kisasa mfano kwenye vikundi vya shamba darasa mimi nimejifunza kulima maharage asifiwe na shukuru sana message nzuri na umeeleza kwa undani kabisa ni jinsi gani basi mkulima anaweza kufaidika kwa kuipo kwenye kikundi yeah time hapa na pili nitakuwa nimesoma messages za kutosha tutaumfahamu mshidi wetu ambaye uh, basi atajishindia zawadi tofauti tofauti kutoka kwetu uh, femina tuna t nzuri tuna majarida lakini pia tuna mfuko mzuri kabisa kutoka kwetu femina na mshindi wetu wa leo si mwingine bali ni Martin Hamis Wanyasamba Shinyanga. Martin Hamis Wanyasamba Shinyanga, hongera sana. Na Martin alijibu swali letu kwa kusema basi mkulima akijiunga kwenye kikundi anapata faida zifuatazo kujenga umoja na wakulima wenzake ya pili uraisi wa kupata mikopo ya kununulia pembejeo za kilimo na tatu uraisi wa soko la uhakika mfano sisi wakulima wa pamba chinyanga tunapata uhakika wa masoko kupitia Vikundi yetu daima umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Daima tudumishe vikundi. Na huyu basi Martin ndio mshindi wetu wa leo. Tutawasiliana na we Martin tujue ni jinsi gani unaweza ukapata zawadi yako. Na kwa wewe msikilizaji wetu basi unaweza pia kujishindia zawadi uh, kwa swali letu la wiki hii ambalo swali letu la wiki hii nauliza kuna changamoto gani katika kupata mkopo au mtaji wa kufanya shughuli za kilimo kama biashara? Na unaweza kujibu swali letu basi kwa kuandika neno radio unaacha nafasi unajibu swali hilo ambalo nimeuliza kisha unatuma kwenda kwenye namba tatu, Sifuri, sifuri, tatu, 003 sifuri, sifuri, sifuri, moja. usawa kuandika jina lako na sehemu unayotoka ah sema na Fema upate zawadi unisikiliza, unisikiliza. Fema radio show yeah mskimiliza hiyo Fema radio show baada ya kusema na Fema time hapa tondo tukasikilize mishe mishe za shamba na hapa tunakutana na kijana mwetu Ndugai ambaye yeye changamoto za ushuru kama unavojua ni stori ambazo kwa kweli wakulima wengi sana wamekuwa wanalamiko kwa muda mrefu sana ushuru ni tatizo na yeye ana stori yake kuhusuiana na ushuru Unasikiliza Fema Radio Show Mishimiche za Shamba mishemishe za shamba. Yeah, Asante sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kuwa pamoja nami kwa takriban dakika 30. Tumekuwa na dakika nzuri kabisa uh, za kuelimika lakini pia kuburudika kupitia Fema Radio Show. Tumezungumza mengi sana lakini swala so lazima ambalo linatuongoza katika msimu huu ni mnyororo wa thamani na leo tuko tunaangalia kipengele kidogo sana katika mnyororo wa thamani ni muhimu sana mkulima kuwepo kwenye kikundi kwa sababu unapotaka kuongeza thamani aidha ni katika mazao kusafirisha eh au dhana nzima hii ya mnyororo wa thamani ili kutimia ni muhimu sana mkulima awepo kwenye kikundi na leo basi tuko tunaangalia umuhimu wa kikundi lakini ili uweze kupata mtaji wa kuanzisha biashara yako. Ya, tumemmsikiliza jipange wetu wa leo lakini jembe pia Ripoti zangu wazuri kabisa wawili wamefanya kazi nzuri kabisa ya kuzunguka na kutafuta maoni tofauti tofauti kutoka kwa wananchi na watu ambao tumewaoji leo katika Fema Radio Show. Chamsingi ambacho napenda kusisitiza katika Fema Radio Show tunapomaliza ni kwamba ni muhimu sana mkulima kuwepo kwenye kikundi. Na kama haupo kwenye kikundi, ni muhimu sasa ujiunge. Na kama upo kwenye kikundi, basi angalia ni jinsi gani unaweza ukafaidika kupitia kikundi hicho ambacho upo sasa hivi ya tumemmsikiliza jembe aliongea mambo mengi sana nisiependa kuyarudia lakini cha msingi kabisa kumbuka kujibu swali letu la wiki hii na kama ulikojea hiskia namba ambayo unaweza kuwasiliana nasi ni rahisi sana naomba nikukumbushe ni 0753 moja The Radio Show ni kazi nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC pamoja na ACT. Kwa leo naomba anikumbie kwaheri lakini kama kawaida nikimaliza kipindi wiki hii wiki ijayo tunakutana tena uh, time na mahali hapa Pausio, ya, yeah. kwa kwaheri kwa leo, tukutane wiki ijayo.